Відповідаючи, мовив тоді Діомедгій Могутній. «Я упізнав тебе, дочко до гідодержавного Зевса. Все щиросердно тобі, я скажу, не втаївши нічого. Не обняли ані страх, молодушний мене, ані млявість. Добре, я все пам'ятаю, богине, що ти наказала» не виступати зухвало, з богами безсмертними битись. Хто б то не був, коли ж Зевсова тільки дочка Афродіта вступить у бій, на відліг ударити гострою міддю. От чому і сам я тепер відступаю, і іншим Аргеєм всім наказав. Докупи збиратися тут, біля мене. Я упізнав, бо Арея що боєм кривавим керує. Відповідь мовить до нього тоді ясноока Афіна. Сину тідея, для серця мого дорогий Діомеде. Більш ні Арея боятись не треба тобі, ні якогось іншого Бога. Сама я тобі помічницею стану. Тож на Арея ти, однокопиті, спрямуй свої коні. Зблизька удар його, буйного більш не жахайся, арея. Цього шаленця втілене зло віроломного бога, передо мною і герою він удавав ще недавно, що допоможе аргеям з троянами ж битися буде, нині ж усе це забув, і на боці троян він воює. Мовивши так, з колісниці богиня Зіпхнула-станела рухом руки, І він безодмовно зіскочив на землю. На колісницю зійшла вона І стала біля Діамеда, В бій пориваючись. Важко вісь застогнала Дубова Під тягарем страшної Богині найкращого мужа. Вішкий батіг в свої руки вхопила палада Афіна, і до Арея погналася однокопитими кіньми. Зброю в тій хвилі знімав із велетня він Перифанта, кращого століян Охесія славного сина. З нього Арей закривавлений зброю знімав, а Афіна, щоб не побачив Арей, прикрилась шоломом Аїда. Щойно арей, людовбивця божистого вздрів Діомеда, зразу ж покинув велетня, він перифанта лежати там, де раніше убив його сам і позбавив дихання, і Діомедові коней в покірнику кинувся назустріч. Щойно зійшлись вони й близько один проти одного стали, коням під ярма та вішки, Арей тоді перший ударив мідяним списом противника, прагнучи вирвать дихання, та ухопила рукою за спис ясного ока Афіна і відхилила ту зброю від повоза, кинуту марно. В чергу свою Діамет гучномовний тоді замахнувся мідяним списом. Його спрямувала палада Афіна в пах під попругу Арея, що був підперезаний нею. Списа туди він загнав і, прекрасно розкраївши шкіру, вихопив зразу ж його. Арей застогнав, міднозбройний, так, наче дев'ять чи десять, одразу покликнуло тисяч дужих мужів на війні, починаючи з ваду Арея. Острах і трепет усі тоді лавить Троян і Ахеїв, Враз обняли, так арей застогнав ненаситний війною. Так, як від хмари похмурої, темним здається повітря, в спеку гарячу, коли буревій налітає бурхливий, саме таким Діомедові сину Тідея здавався, в хмарах зіймаючись в небо широке, арей міднозбройний.